але графак Шевотульського всі вважають грошовитим. «Що ж, вільно людям уважати його, яким хочуть? Куди, пан меценас, ідуть?» «Знаєте, пане Вагман, клопіт маю». «Ну, який клопіт?» – зацікавився Вагман. Євгеній розповів йому свою розмову з Парнасом і згадав про свій намір – шукати іншого локалю навіче. Гм, шкода вашої праці, пане», – мовив Вагман. «Коли пан староста схоче, то кожний інший жит зробить вам те саме». Завдаток візьме, а потім зверне. Навіть у останній хвилі зверне. Що ж його робити? Хіба йти на передмістя і замовити яку стодолу у передміщанина? Трудно буде, ще стодоли повні соломи, не пообмолочували. Може, де найду? мовив Євгеній, не тратячи надії, і пустився шукати фіакра, щоб їхати на передмісця. Вагман ішов обік нього і мовчав хвилю, очевидно, перебираючи щось у своїх думках. Нарешті зупинився. «Ні, пане меценасе, я вам щось пораджу». «Ну, що таке? Лишіть ви мені цю справу. Я вам ще сьогодні, а найдалі завтра подам відомість. А властиво, ну, та вже побачимо. А коли б з мого плану нічого не вийшло, то ще завтра маєте час шукати шопи на передмісті. Завтра останній день. Адже про новий локаль знов треба завідомити староство». «Ну, а що ж ви думаєте зробити?» «Що все пана обходить? Я маю свій план. На і пан меценас ідуть додому і чекають. Маю надію, що все буде добре». Євгеній не допитувався далі і пішов додому, а Вагман подався до помешкання пана бурмістра. «А, пан Вагман, рідкий гість, прошу, сідайте», мовив бурміст, приймаючи Вагмана в своїм кабінеті. Вони були товариші ще з дитячих літ, але пізніше їх дороги розійшлися – і хоч жили в одній місці, вони здибались рідко, тим більше, що належали навіть якожиди до різних таборів. Бурмістр – цивілізований жид, держався партії так званих німецьких жидів, між якими було декілька таких, що так, як і бурмістр, грали роль польових патріотів, а вагман належав до жидів старовірів – хуситів. Та проте бурмістр занадто добре знав вагмана, а особливо його грошову силу, «Щоб мав дивитись на нього вороже або з призирством». А Вагман зі свого боку був певний, що німецька одежа і польський патріотизм не виступили у бурмістра жидівського серця. «Чим можу вам служити, пане Вагман?» – мовив бурмістр, коли Вагман сів, а він зайняв місце напротив нього. «Що вас приводить до мене?» «Маленький гешефтик». «Дай Боже, щоб він був добрий!» – з усміхом мовив бурмістр – Мимоволі якось впадаючи в тон жидівської розмови. Знають, пан Бурмістр, для багача нема злого гешефту, а для бідного нема доброго гешефту. Я приходжу з дуже бідним гешефтом. Ну, жартуйте. Тоби багато говорити. То запутана історія. Так збоку подивитися, то дурниця, тьфу. А придивившися ближче, то воно сягає дуже глибоко. То мозок чоловікові сохне, коли вдуматись. Чули пан Бурмістр, що там у Росії роблять? Як там на жидів кидаються? Ай-ай, страшно подумати. Це було якраз в часі перших антижидівських розрухів на Україні. Розрухів, які серед галицьких жидів зробили були величезне враження. Ай-ай, повторяв вагман, хапаючися за пейси. Жінок, дітей, старців, хворих викидають на мороз. Майже голих, голодних, а що маєтків понищено, порабовано. «Що ж ми на все порадимо, пане Вагман?» – холодномовив бурмістр. «Знаєте самі, що ми могли, то робили. Складки складали». «Пане, я не про складки. Що там складки? Вони можуть нагородити хоч почасти понесену шкоду. Але того, що люди терплять і терпіли, того страху, голоду, побоїв і невигід, того ніякі складки не надгородять». «Людська річ терпіти», – мовив бурмістр, і зачинав потроху дивуватися, куди бласти вогне свою розмову вагман. «Людська річ терпіти, так-так, людська річ», – повторяв вагман, «але розумного чоловіка річ по змозі уникати терпіння, запобігати терпінню, так робити, щоб люди не терпіли». «Подумайте, пане бурмістр, за що терплять ці люди? За те, що вони жади?» Не за що інше. Кажуть, жиди п'явки, шахраї. Але ж між тими, що потерпіли там у Росії, була найбільша частина бідних капцанів, перекупнів, шевців, кравців і інших дрібних ремісників. За що ж вони потерпіли? Чи ж не лише за те, що вони жиди? Найбагатші жиди, найбільше капіталісти та промисловці, ті не потерпіли нічого, бо ті сидять собі в Києві. «В Варшаві та Петербурзі, як у Бога за дверима!» З демократичним пафосом мовив бурмістр. «Ой, то-то є!» – мовив Вагман. «А тепер подумайте, коли б так, не дай Боже, і в нас прийшло до чогось подібного? У нас?» – мов ужалений, скрикнув бурмістр. «Відки ви приходите до цієї думки? Хіба ви що чули?» Нагороджував хто?» «Ах, пане бурмістру, хіба ж то така неможлива річ?» Хіба ж нам треба чекати, аж почуємо погрози або, може, вже готовий вереск? Ну, у нас інша річ, у нас до того ніколи не прийде, успокоєний в одній хвилі мовив бурмістр. І там, було б не йшло, якби сам уряд потихо не дозволяв. Що я кажу, потихо? Деякі урядники так голосно заохочували гоїв до нападів та розбоїв. А у нас це неможливе. Неможливе? «Ой, пане Бурмістру, ніхто з нас не знає, що у Бога можливе, а що неможливе. А відносини у нас зовсім не ліпші, ніж у Росії. Нарід бідний, темний. Хіба ж одні жиди тому винні? Не скажу, що одні жиди, але нарід нас уважає своїми найбільшими п'явками, а прийде щодо чого найменша іскра, і вибухне огонь. І жиди, ми всі, винні й невинні, будуть відповідати за всі ті гріхи, яких не раз ані вони не сповнили, ані їх батьки, ані діди. Це мені видається дуже можливим, і це мене дуже турбує, на турбує. Але на в нас нема ради, мовив бурмістр. Невже нема ради? Неможливо, щоб не було ради. І це ви говорите, чоловік світлий, учений. Ну, я всьому не повірю. Або ви не почуваєте вже себе жидом, або не пробували ніколи думати про цю справу. «Чи я почуваю себе жидом? У задумі мови бурмістр? По щирості скажу вам, пане Вагман, це не дуже велика приємність почувати себе жидом. Весь вік я борюся проти того почуття, силкуюся заглушити його в собі, придушити і вирвати з коренем. І досі не можу. Не говорю про релігію. Це справа окрема, яка не має нічого спільного з тим почуттям спільності і солідарності з темною та бродною жидівською масою». «Своїй релігії я держуся». «Наскільки вона вам вигідна?» – перебив з докором Вагман. «Даруйте, пане Бурмістру, але вже коли по щирості, то по щирості!» «Признайте, що ця релігія вам і подібним до вас сердечно байдужна, що ви зробили собі з неї подушку, на якій вигідно може спати ваше сумління».